Nézd csak, Jim, ott egy kóbormacska, egy sose láttam erre. Helen a konyhában mosogatott és kimutatott az ablakon. Hener új házunk egy lejtős domboldalban állt. Közvetlenül az ablak előtt mel magasságig érő alacsony támfal húzódott. Mögötte a füves rézsű, a faltól a bokrokig emelkedett, jó húsz méternyire pedig egy nyitott fáskamra volt. Egy sovány kis macska kandikált kihúvatosan a bokrok közül. Két apró cica kuporgott mellette. Azt hiszem, igazad van, mondtam. Egy kóbormacska a családjával. Ennivalót keres. Helen fogott egy tálat, kitett egy kis húsmaradékot és tejet a lapos tetejére, majd visszatért a konyhába. Az anyamacska néhány percig mozdulatlan maradt, aztán a lehető legóvatosabban előre jött. Az ennivaló egy részét a szájába vette és a kicsinyeihez vitte. Többször is lemászott a lejtőn de amikor kicsinyei követni próbálták, mancsával mindig gyorsan visszaparancsolta őket. Elbűvölve figyeltük, hogy a lesoványodott, kiéhezett állat csak azután vett magának a tálból, hogy kicsinyei már belakmároztak. Azután, amikor az ennivaló elfogyott, csöndben kinyitottuk a hátsó ajtót. Ám az anya macska és a cicák mihes megláttak bennünket, szemvillanyásnyi idő alatt eltűntek a rét irányában. – Vajon honnan jöhettek? – mondta Helen. Megvontam a vállam. A jó ég tudja. Nagyon sok szabad terület van erre felé. Akár több mérföldnyi távolságból is jöhettek. És ez az állat nem tűnik közönséges macskának. Van valami igazán vad benne? Helen bólintott. Igen, mintha sohasem járt volna háznál. Nem lett volna emberek közelében. Hallottam ilyen szabadon élő macskákról. Talán csak azért jött ide, hogy élelmet keressen a kicsinyeinek. Szerintem is mondtam, amint visszafelé mentünk a konyhába. Mindegy, lényeg az, hogy szegény kicsik jól belakmározhattak. Nem hiszem, hogy újra találkozunk velük. Ám tévedtem. Két nappal később a trió újra felbukkant. Ugyanarról a helyről, a bokrok közül kikandikálva, éhesen nézték a konyha ablakát. Helen újra megetette őket. Az anyamacska továbbra is szigorúan megtiltotta kicsinyeinek, hogy előjöjjenek a bokrok mögül, és megint mind elrohantak, amint közeledni próbáltunk feléjük. Másnap reggel újra eljöttek. Helen-felen fordult és elmosolyodott. Azt hiszem, örökbe bennünket, mondta. Igaza volt. A három macska bekvártiozta magát a fáskamrában, és néhány nap múltán az anya megengedte kicsinyeinek, hogy megközelítsék a tálakat. Útközben gondosan terelte őket. Látszott, hogy a kis cicák még mindig elég aprók, alig néhány hetesek lehettek. Egyikük fekete-fehér volt, a másik teknősztarka. Ellen már két hete tette őket, de mégsem tudott a közelükbe férkőzni. Aztán egy reggel, amikor épp vizitkörutamra indultam, behívott a konyhába. Kimutatott az ablakom. Hm? – Mit szólsz ehhez? Kinéztem, és a két kis cicát láttam, szokásos pózukban a bokrok alatt. Az anyamacskának azonban nyoma veszett. – Húrcsa! – mondta. – Soha sem hagyta még őket egyedül. A cicák telejedték magukat, én pedig követni próbáltam őket, amikor elszaladtak, de eltűntek a szemem elől a magas fűben. És bár az egész terepet átkutattam, anyukkal együtt úgy eltűntek, mint a kánfor. Az anyamacskát soha többé nem láttuk, ami helent eléggé felzaklatta. – Mi a csuda történhetett vele? – Mormogta néhány nappal később, miközben a cicák reggeli fogyasztották. Sok minden lehet, felelte. A kóbormacskák halálozási rátája nagyon magas. Elüthette egy autó, vagy valamilyen más balesedet szenvedhetett. Tartok tőle, hogy nem fogjuk kideríteni, mi történt. Helen ismét az egymás mellett kuporgó fejüket a tálba dugó kicicákat nézte. Szerinted elhagyta őket? Lehetséges. Igazi anyamódjára viselkedett. Gondoskodott róluk, az az érzésem, hogy jó otont keresett nekik. Csak aztán ment el, hogy látta, már meg tudnak állni a saját lábokok. Talán visszatért a szabad életbe. Igazi vadmacska volt. A valóságot sohasem tudtuk meg, de egy valami eldőlt. A cicák tartósan berendezkedtek nálunk. És az is bizonyossá vált, hogy nem leszünk képesek háziasítani őket. Bárhogyan próbálkoztunk, nem tudtunk hozzájuk érni, és hiába valónak bizonyult minden erőfeszítésünk, hogy becsalogassuk őket a házba. Egy esős reggelen Helennel kinéztünk a konyha ablakon. A két kis cica bőrigázva ott ült a támfalon és várta a reggelién. Szemüket csak nem egészen lecsukták a felhő szakadásban. Szegény kicsik, mondta Helen. Nem bírom nézni, hogy ebben a nedvességben és hidegben odakint vannak. Muszáj behoznunk őket. De hogyan? Elég sokat próbálkoztunk már. Tudom, tudom, de próbáljuk meg még egyszer. Talán örülnek majd, hogy behőhetnek az esőből. Egy tába péppé friss halat készítettünk ki, aminek egyetlen macska sem tud ellenállni. Hagytuk, hogy megszagolják, és az ennivaló felkeltette kíváncsiságukat meg égségüket. Aztán a tálat kitettem közvetlenül a hátsó ajtó elé, és eltűntem a szemük elől. Az ablakon keresztül figyeltük a szakadó esőben mozdulatlanul ülő két cicát. Szemüket le nem vették a halról, de egyetlen mozdulatot sem tettek az ajtó irányában. Látnivaló volt, hogy sohasem fognak bejönni. Jól van, ti győztetek, mondtam, és az ennivalót átvittem a támfalra, ahol azonnal befalták. A legyőzöttek szomorúságával néztem őket, amikor Herbert platt, az egyik városi szemetes tűnt fel a sarok mögül. A cicák, ahogy meglátták, elinaltak, Herbert pedig elnevette magát. Ártam, tetszenek a macskák, és milyen finom ennivalót készített nekik! Igen, de nem jönnek be, érte? Herbert újra nevetett. <gül> nem, nem is fognak. <gül> Évek óta ismerem ezt a macska családot, és ismertem az őseiket is. Láttam az anya macskát, amikor először idejött. Azelőtt az öreg Missis kelly élt a hegyen túl. Az ő anyja meg, ahogy emlékszem, Billy gazdaságával. évre visszamenőleg ismerem a macskákat. Csúha, tényleg? Igen. De ebből a fajtából még nem láttam egyet se, amelyik bement volna egy házba. Vadak, nagyon vadak. Hát, köszönöm Herbert, ez sok mindent megmagyaráz. Herbert elmosolyodott és felemelte szemétláda. szemétládát. No, akkor megyek én is, hadd fejezzék be a reggelijüket. Akkor már ezt is tudjuk, Helen, mondtam. Mindig kint fognak maradni, csak annyit segíthetünk nekik, hogy kényelmesebbé próbáljuk tenni a szállásukat. A fáskamrának nevezett tákolmány, ahol egy kis szalmát szórtam le, hogy a macskák azon aludjanak, nem is érdemelte meg a kamra nevet. Teteje, illetve három fala volt csak, de között nagy rések A szél mindig átjárt rajta. A kamrában így nagyszerűen tudtunk tuskókat szárítani, lakásnak azonban borzalmasan húzatos lehetett. Felkaptattam a fűves lejtőn, és szélfogógyanánt felszögeltem egy funérlemezt. Aztán fatuskókkal vettem körül a szalmágyat, és kisézihálva hátra léptem, hogy szemügyre vegyem munkám eredményét. Éj, né, mondtam, itt már eléggé otthonosan érezhetik magukat. Helen beleegyezően bólintott, de kiderült, hogy valamiben lefőzött. Az általam készített szélfogó mögé letett egy nyitott dobozt, benne párnákkal. Most már nem kell a szalmára feküdniük, ebben a szép dobozban nem fognak fázni, s kényelmesen aludhatnak. Megdörzsöltem a kezem. – Nagyszerű, nem kell aggódnunk miattuk, ha rossz az idő. Ide jönnek majd szívesen. A cicák ettől a pillanattól fogva bolykottálták a kamrát. Továbbra is minden nap eljöttek enni valóért, de régi lakóhelyüknek még a közelébe sem mentek. – Még nem szokták meg, – mondta Helen. Hát, nem tudom. Újra a szélfogó tuskok közé helyezett kipárnázott dobozra néztem. Vagy nem szokták meg, vagy nem tetszik nekik. Csak néhány napig tartottunk ki. Aztán miközben azon töprengtünk, volna a cicák hol a alhatnak, eltökétségünk kezdett meginogni. Felmentem a lejtőn, s lebontottam a fatuskóból épített falat. A két kis állat azonnal visszatért. Körülszaklázták a dobozt, beledugták az órukat, majd újra elmentek. – Szerintem a dobozodét sem lelkesednek – Morogtam oda Helennek, miközben a megfigyelő állásunkból néztük a cicákat. helen lesújtotta a látvány. A kis ostobák pedig milyen jó lenne nekik? Újabb két nap telt el, hogy a fáskamra lakatlan maradt. Ezt már Helen is megelégette. Kiment, és láttam, ahogy a dobozzal az egyik kezében, a párnákkal a karja alatt szomorúan jön le a lejtőn. A cicák órákon belül visszatértek, és nagyon megkönnyebbülten járták körül a helyet. A jelleg szerint nem kifogásolták a szélfogót, és boldogan letelepettek a szalmába. Teljes kudarcot vallott minden arra irányuló kísérletünk, hogy öt csillagos macska rendezzünk be nekik. Aztán minden megvilágosodott számomra. Nem tudták elviselni a bezártságot, azt, hogy a menekülés valamennyi útvonalát elvágtam előlük. A nyitott ágyon fekve mindent láttak maguk körül, és a veszély leghalványabb jelére el tudtak tűnni a léceken keresztül. Jól van, barátaim, mondtam. Ha ti így akarjátok, ám legyen. De azért valamit meg fogok tudni rólatok. Helen enni adott nekik, és mihez az enni összpontosították figyelmüket, odalopóztam hozzájuk, és egy merítőhálót dobtam rájuk. Némi nehézségek árán meg tudtam állapítani, hogy a teknőztartka cica nőstény, a fekete-fehér pedig hív. Ha már így van, szólt Helen, nevezzük őket Olinak és Vörinek. Miért Olinak? Nem is tudom, olyan Olis. Tetszik nekem ez a név. Értem. És miért Vörinek? Mert vöröses. Nem igazán vöröses, inkább teknőztarka. Egy kicsit azért vöröses. Ráhagytam. Az elkövetkezendő hónapokban a cicák gyorsan fejlődtek, és állatorvosi elmém hamar megmásíthatatlan döntésre jutott. Ivartalanítanom kell őket. És ekkor először szembesültem azzal a nehézséggel, amely aztán éveken át gondot okozott velük kapcsolatban. Hogyan nyújtsa orvosi segítséget olyan állatoknak, amelyeket még meg sem érinthetek? Az első alkalommal viszonylag könnyen megoldottam a kérdést, mivel a cicák még csak félúton tartottak a növekedésben. Megint akkor lopakodtam oda hozzájuk a merítőzsákommal, amikor ettek, és sikerült betuszkolnom őket egy macska ketrecbe, amelyből rettegő és, úgy éreztem, vádló szemekkel néztek rám. A rendelőben, ahogy Szygfrieddel egyenként kiemeltük őket a ketrecből és beadtuk nekik az intravénás érzéstelenítő injekciót, meghökkentem, mert bár megvoltak rettenve attól, hogy életükben először zárt térbe kerültek, ahol emberek lefogják és megzabolázzák őket, mégis igen könnyen lehetett bánni velük. Sok háziasított macskabetegünk macska betegünk ezevesetten harcolt, amíg sikerült álomba ringatnunk. Már pedig a macskák sokkárt tudnak okozni a fegyverként rendelkezésükre álló karmokkal és fogakkal. Oli és Vöri azonban, noha őrjöngve harcolt, egyszer sem próbált harapni vagy karmolni. Szygfried tömören fogalmazott. Ezek az apróságok úgy félnek tőlünk, mint a tűztől, de nagyon könnyen kezelhetők. Nem sok ilyen lehet a vadon élő macskák között. Furcsa érzés fogott el, ahogy operáltam, s közben lenéztem a kis alvó lényekre. Ezek az immacskáim voltak. Mégis először érhettem hozzájuk úgy, ahogy akartam. Vizsgálhattam meg őket közelről, csodálhattam szőrük szépségét és árnyalatait. Amikor magukhoz tértek az altatásból, hazavittem őket. És amint a két cicát kiengedtem a ketrecből, rohantak otthonukhoz a fáskamrához. Ahogyan arra számítani lehetett, a rutin műtétnek nem voltak utóhatásai, de a cicák nyilvánvalóan kellemetlen emlékeket őriztek rólam. A rákövetkezendő hetekben közeledtek az őket etető Helenhez, de mi engem megláttak, nyomban elmenekültek. Aztalan próbálta megkapni vörít, hogy eltávolítsam az ivartalanítási műtét utolsó kis farratát, amely így örökre bent maradt. Megértettem, hogy az ő tudatukban Harriet mindig is megátalkodott gonosz tevő lesz, olyan alak, aki az első adandó alkalommal megragadja, és drót ketrecbe tuszkolja őket. Csak hamar világossá vált, hogy a dolgok ilyen tényt állása nem fog megváltozni. Mert ahogy a hónapok teltek, és Helen minden finomsággal elhalmozta őket, valóban csinos, kigömbölyödött macskává cseperedtek. Hátukat felpupozva közeledtek a támfaltetején, amikor feleségem megjelent a hátsó ajtónál. Nekem viszont elég volt csak a fejemet kidugni az ajtón, hogy villámgyorsan eltűnjenek a szemem elől. A mumusok lettem, akit mindig kerültek, és ez fájt mert világéletemben szerettem a macskákat. Őhozzájuk pedig különösen kötődtem. Végül eljött a nap, amikor Helen finoman megsimogathatta őket evés közben, és a látványtól még jobban összefacsarodott a szívem. Általában a fáskamrában aludtak, de időnként eltűntek, és valamilyen ismeretlen helyen tartózkodtak néhány napig. Ilyenkor mindig tanakodtunk, hogy vajon elhagytak-e bennünket, vagy valami történt velük. Valahányszor visszatértek, Helen nagyon megkönnyebbülten kiáltott felém. – Újra itt vannak, Jim, újra itt vannak! A két cica beköltözött az életünkbe. A nyár belenyúlt az őszbe, úgyhogy csodálkoztunk is, amikor az ádász York-siri télbe állt. Borzalmas érzés volt a meleg konyhából nézni a fagyban és hóban kint üldögélő macskákat, de bármilyen zord volt is az időjárás, semmi sem bírta rá őket, hogy betegyék a lábukat a házba. A meleg és a kényelem nem borzotta őket. Kellemes időben nagyon sok örömünket leltük abban, hogy figyeltük őket. Konyhánkból egészen a fáskamráig felláttunk, és a két macska felhőtlen kapcsolata lenyűgözött bennünket. Nagyon jó barátok voltak. Útszomván szóval összenőttek. Órákon át nyaldosták egymást, hemperektek, játszadoztak anélkül, hogy durvák lettek volna a másikhoz. Egyik sem tolakodott, hogy előbb férjen oda a kapott tennivalóhoz. Éjszakánként láttuk, hogy a két szőrös test szinte összefonódik a szalmában. Aztán volt egy időszak, amikor azt hittük, minden örökre megváltozott. A macskák szokásukhoz híven megint eltűntek, ám ahogy teltek, múltak a napok, egyre jobban aggódtunk. Helen minden reggel legelőször a nevüket kiáltotta, mire máskor a cicák felkeltek és lesonfordáltak hozzá. Ezúttal azonban nem tértek vissza, és amikor eltelt egy hét vagy kettő is, már kezdtük feladni minden reményünket. Broughtonból értünk haza, ahol fél napot töltöttünk el. Helen a konyhába sietett és kinézett. A macskák ismerték szokásainkat, mindig ott ültek és várták Helent. t ezúttal azonban a támfal üresen állt. A fáskamra elhagyatva ásítozott. Szerinted örökre elmentek, Jim? kérdezte Helen. Megvontam a vállamat. Kezd úgy tűnni. Emlékszel, mit mondott az öreg Herbert erről a macska családról? Lelkük legmélyén talán nomádok. Elmentek, hogy új legelőket keressenek. Helen arca bánatos volt. Nem tudom elhinni. Olyan jól érezték itt magukat. Remélem, semmi szörnyűség nem történt velük. Feleségem szomorúan kezdte elrakni, amit vásárolt, aztán egész este hallgatásba burkolódzott. Erőtlenül próbáltam felvidítani, mert az én szívem is nehéz volt. Másnap reggel Helen szokásos kiáltozását hallottam, de hangját furcsán szomorúnak éreztem. Sietve jött be a nappaliba. – Újra itt vannak, Jim! – mondta levegő után kapkodva. – De azt hiszem, haldokolnak. – Micsoda? Mit akarsz ezzel mondani? – Szörner néznek ki, nagyon betegek, biztos vagyok benne, hogy meghalnak. A konyhába siettem vele, és kinéztem az ablakon. A macskák ott ültek néhány lábnyira egymástól a támfalon. Csak nem teljesen lecsukódott szemükből vizenyős válladék ömlött, még több folyadék távozott órukból, és folyt a szájukból. Testük rázkodott az örökös tűszögéstől és köhögéstől. Soványak és csenevészek voltak, nem azok a kigömböödött cicák, amilyennek ismertük őket, és megjelenésük annál szánalmasabb lett, hogy a metsző keleti szél belevált a fogát szőrükbe, amitől csak még fájdalmasabban tudták nyitva tartani a szemüket. Helen kitárta a hátsó ajtót. – Oli, Böri, mi történt veletek? – kiáltotta a lágyan. Ekkor valami rendkívüli történt. Helem hangjának hallatán a macskák óvatosan leugrottak a falról, és habozás nélkül besétáltak az ajtón keresztül a konyhába. Először tették be a lábukat házunkba. – Nézd csak! – kiáltotta Helen. helem. – Nem tudom elhinni. Biztos, hogy nagyon betege. De mi bajuk lehet, Jim? Megmérgezték őket? – Megráztam a fejem. Nem, macskanáthájuk van. És ezt így meg lehet állapítani? Persze, ez a macskanátha klasszikus esete. És halálos? Megdörzsöltem az állam. Nem hiszem. Azt akartam, hogy hangon megnyugtassa a helent, de magam is kétségek között hányódtam. A macskanátha, azaz a vírusos linotrák helyét elég ritkán végzetes, de súlyos esetben azért belepusztulhatnak a macskák. A pedig bizony nagyon rossz állapotban voltak. Minden esetre csuk be az ajtót, helem, megnézem, hát, ha meg tudom vizsgálni őket. A csukódó ajtó láttán azonban mind a két macska kisúrrant. Nyisd ki újra! Kiáltottam, és némi habozás után a macskák besétáltak a konyhába. Megdöbbenve néztem őket. De ezt el tudod hinni? Nem menedékért jöttek be, hanem segítségért. Semmi kétségünk nem lehetett a felől. A két macska ott tűlt egymás mellett, arra várva, hogy segítsünk már rajtuk. A kérdés az, mondtam, hogy engem a mumusukat a közelükbe engedneke. Jobb, ha nyitva hagyjuk a hátsó ajtót, akkor nem érzik magukat veszélyben. Igen, apró léptekkel közeledtem feléjük, majd kezemet rájuk tettem, de nem mozdultak. Azt hittem álmodom. Mind a két erőtlen és semmiféle ellenállás nem tanúsító állatot felemeltem és megvizsgáltam. Ellen szígatta őket, amik kiszaladtam a kocsimban lévő gyógyszerkészletemhez, és behoztam ami kellett. Megmértem a lázukat, és nem voltam meglepve, hogy milyen magasra szökött. Aztán oxitetrasiklin injekciót adtam be nekik. Tapasztalataim szerint ezzel az antibiotikummal lehetett leghatásosabban kezelni az első vírus támadást követő másodlagos jellegű baktérium fertőzést. Vitamin injekciókat is kaptak, Wattával megtisztítottam szemüket, Órukat a genytől és a váladéktól, majd antibiotikumos kenőcsöt alkalmaztam. Közben mindvégig azon csodálkoztam, hogy fogom és kezelem a két puha testet, amelyet azelőtt, eltekintve attól az egyetlen esettől, amikor az ivartalanítás előtt elkábítottam őket, meg sem érinthettem. Munkám végeztével nem tudtam elviselni a gondolatot, hogy a kegyetlen szélkényekedvének szolgáltassam ki őket. A hónom alá kaptam a macskákat. Helen, mondtam. Próbáljuk meg még egyszer. Csuk be az ajtót. Helen megfogta a kilincset, és nagyon lassan kezdte becsukni az ajtót, de a két macska felpattanó rugóként azonnal kiugrott a karjaim közül, és kívülharzott a kertbe. Figyeltük őket, amíg el nem tűntek a szemünk előtt. Ezt nevezem, mondtam. Bármennyire betegek, nem tűrik el az árt Helen könnyekkel küszködött. De hogy fogják kibírni odakint? Melegbe kellene tartani őket. Kíváncsi vagyok, hogy most itt maradnak, vagy újból elhagynak minket? Nem tudom. Az üres kertet néztem. De tudomásunk kell vennünk, hogy most a természetes környezetükben vannak. Kemény fából faragták ezeket az apróságokat. Szerintem vissza fognak térni. igazam volt, Másnap reggel ott gubbasztottak az ablak előtt, szemüket becsukták a szélben, kis pofájukon a szőr csíkos és foltos volt a bőséges válladéktól. Helen újra kinyitotta az ajtót, a macskák ismét nyugodtan besétáltak és semmiféle ellenállást nem tanúsítottak, miközben megismételtem a kezelést. Beinekcióztam őket, kitisztítottam a szemüket és az orrukat, fekét keresve megvizsgáltam a szájukat, és úgy emelgettem őket, mint régóta a házhoz szokott állatokat. Mindez egy héten át minden áldottnak megismétlődött. A válladék elgenyesedett, kínzott tüsszögésük a jelek szerint nem javult. Ám egyszer csak, amikor már kezdtem feladni a reményt, egy kicsit megjött az étvágyuk, és, ami a legérdekesebb, már nem akartak annyira bejönni a házba. Amikor bent voltak nálam, kezelés közben feszültnek és szomorúnak látszottak. Végül már hozzájuk sem tudtam érni. Mivel még egyáltalán nem gyógyultak meg, oxy sport kevertem az ennivalójukba, s így kezeltem őket. Még hidegebb lett, és kicsiny hópejheg kezdtek szállingózni a szélben. De eljött a nap, amikor már nem voltak hajlandók bejönni, és csak az ablakon keresztül figyelhettük, hogyan esznek. Engem azonban elégedettséggel töltött el a tudat, hogy minden egyes falattal antibiotikumot vesznek magukhoz. Sokáig tartott a kezelés, és naponta figyeltem őket a konyhából, de jól esett látni, ahogyan a tüsszögés alábbhagy a váladék felszárad, és a macskák fokozatosan visszanyerik eredeti testcsúlyukat. Egy eleven napsütéses márciusi reggelen helent figyeltem, amint a macskák reggelijét készíti a támfalra. Oli és vöriszőre úgy csillogott, mint a fókáké, kis pofájuk tiszta és száraz volt. Szemük fény lett. Hátukat pupozva jöttek a falon, s olyan hangerővel doromboltak, mint egy-egy farmotor. Nem siették el az evést. Szemlátomást örültek, hogy láthatják Helen. Oda-vissza útjukon Helen gyengéden végig simította a kezét a fejükön és hátukon. Ezt a fajta cirógatást szerették. Helen nem dédelgette a őket agyon, s közben mind végig mozoghattak. Éreztem, hogy most már rajtam a sor, s előléptem a nyitott ajtóból. – Börri! mondtam, és kinyújtottam a kezem. Gyere ide, vöri! A kis állat megszakította korzózását a falon, és biztonságos távolságból figyelt. Nem ellenségesen, de a régi óvatossággal. Ahogy közelebb próbáltam kerülni hozzá, faképnél hagyott. Jól van, mondtam, és gondolom, veled is hiába próbálkoznék, Oli. A fekete-fehér macska messzire húzódott, kinyújtott kezemtől, és diplomatikus pillantást vetett rám. Láttam, hogy egyet ért velem. Bánatosan kiáltottam feléjük. Hé, emlékeztek rám? Nézésükből világos volt, hogy nagyon is emlékeznek rám, de nem úgy, ahogy reméltem. Belém hasított a csalódottság érzése. Mennyit erőlködtem, és mégsem jutottam előre egy tapottat sem. Helen felnevetett. Hm, Fúcsapár, de azért csodálatosan néznek ki, majd kicsattannak az egészségtől. <gül> Gyönyörűek mintha újjá születtek volna. Lám-lám, milyen jót tesz a friss levegőn végzett kezelés. Úgy bizony, mondtam kényszeredetten mosolyogva. De azért az sem árt, ha van egy állandó állatorvos a háznál.